ובשתי המזוזות, ויסעם עם הבריח, ויישם על כתפיו, ויעלם אל ראש ההר, אשר על פני חברון. ויהי חריכן, כן, ויאהב אישה בנחל שורק, ושמה דלילה. ויעלו אליה סרני פלישתים, ויאמרו לה, פתי אותו, וראי במה כוחו גדול, ובמה נוכל לו, ואסרנוהו לענותו, ואנחנו ניתן לך איש אלף ומאה כסף. ותאמר דלילה אל שמשון, הגידה נא לי, במה כוחך גדול, ובמה תעשר לענותיך? ויאמר אליה שמשון, אם יעשרוני בשבעה יתרים לחים אשר לא חורבו, וכליתי, והייתי כאחד האדם. ויעלו לה סרני פלישתים שבעה יתרים לחים אשר לא חורבו, ותעשרהו בהם. והעורב יושב לה בחדר. ותאמר אליו, פלישתים עליך שמשון! וינתק את היתרים, כאשר ינתק פטיל הנעורת בהריחו אש, ולא נודע כוחו. ותאמר דלילה אל שמשון, הנה הטלת בי, ותדבר אלי כזבים, אתה הגיתה נא לי, במה תאסר? ויאמר אליה, אם עשור יעשרוני בעבותים חדשים, אשר לא נעשה בהם מלאכה? וכליתי, והייתי כאחד האדם. ותיקח דלילה עבותים חדשים, ותאסרהו בהם, ותאמר אליו. פלישתים עליך, שמשון! והעורב יושב בחדר, וינתקה ממעל זרועותיו כחות. ותאמר דלילה אל שמשון. עד הנה הטלת בי ותדבר אלי כזבים, הגידה לי, במה תאסר? ויאמר אליה. אם תהרגי את שבע מחלפות ראשי, עם המסכת. ותתקע ביתד, ותאמר אליו. פלישתים עליך, שמשון! ויקץ משנתו, ויישא את היתד ההרג, ואת המסכת. ותאמר אליו. איך תאמר אהבתיך, ולבך אין איתי. זה שלוש פעמים הטלת בי, ולא הגדת לי במה כוחך גדול. ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים, ותאלצהו, ותקצר נפשו למות. ויגד לה את כל ליבו, ויאמר לה, מורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן עמי, אם גולחתי, ושר ממני כוחי, וכליתי, והייתי ככל האדם. ותרד לילה כי הגיד לה את כל ליבו, ותשלח ותקרא לאמור, עלו הפעם, כי הגיד לי את כל ליבו. ועלו אליה סרני פלישתים, ויעלו הכסף בידם. ותיישנהו על ברכיה, ותקרא לאיש, ותגלח את שבע מחלפות ראשו, ותכל לענותו, ויסר כוחו מעליו. ותאמר, פלישתים עליך שמשון! ויקץ משנתו, ויאמר, אצא <עצה> כפעם בפעם, וינאר. והוא לא ידע כי אדוני סר מעליו. ויוחזוהו פלישתים, וינקרו את עיניו, ויורידו אותו עזתה, ויאסרוהו בנחושתיים, ויהי תוכן בבית האסורים. ויחל שיער ראשו לצמח כאשר גולח. ושרני פלישתים נאספו לזבוח זבח גדול לדגון אלוהיהם ולשמחה, ויומרו,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 אדוני אלוהים, זוכרני נא, וחזקני נא, אך הפעם הזה האלוהים, ואם נקמה, נקם אחת, משתי עיני, מפלישתים. וילפות שמשון את שני עמודי התווך, אשר הבית נכון עליהם, ויסמך עליהם, אחד בימינו ואחד בשמאלו. ויומר שמשון, תמות נפשי עם פלישתים.